بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد أن محمدا عبده ورسول وسلم تسليما مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na Misha Taala katika muda tunayo Tutakumbushana kuhusu mambo yenye kuhusiana na akida na tukitumia kitabu ya Usulu Thalatha wa adillatoha na kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ibn Suleimani al-Tamim rahimahu Taala na ni kitabu ambapo kwamba ni muhimu zaidi kila yule mwanafunzi ama msilamu wanavioni wamependekeza ni vyema zaidi mtu kuanza na hii kitabu kwa sababu nimezunguzia misingi mitatu ambo kwamba ni muhimu na katika zile misingi ama katika mambo ambo kwamba kila mmoja akifariki huwa anaulizwa katika kaburi anaulizwa man rabbuk wa ma dinuk nabiyuk na hii kitabu imejengwa katika mambo matatu. Mtu kuweza kujua mola wake na vile vile kuweza kujua dini yake kwa kusoma na kuweza kujua mtume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Sheikh rahimuhullahu ta'ala ameanza kitabu chake na bismillahir rahmani rahim. ameanza na kutanguliza jina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, Yeye mwenye rehma nyingi, Rehma yenye kuendelea, siokuwa na kikomu Na Yeye ameiga kitabu ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Qur'an, na vilevile ameiga sunna ya Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam alipokuwa akiandika barua kuenda kwa wale wafalme, alikuwa anaanza na azana. Bismillahir Rahim. Anasema Ilamu rahimakallah rahimaka allahu ani ama amajuwa allah akurehemu kuonesha vipi dawa ya sheikh ilipokuwa akiwa na huruma kwa wale wanafunzi yani akiwaombea dua na hii nusulubu ambayo kwamba ni muhimu zaidi yule mwalimu lazima awe na huruma na wale wanafunzi na kuwaombea ili waweze kufahamu yale ambo kwamba wanafundishwa anasema anahu yajibu alaina kuwa ni wajibu kwa sisi ama ni lazima kwa to sisi taalumu arba masail kujifundisha mambo manne ni wajibu kwa sisi kujifundisha mambo manne alula jambo la kwanza anasema ni alilmu ya kwanza ni ilmu ilmu gani na akabainisha hiyo ilmu akasema wa huwa ma'rifatullah ya kwanza ni maarifa ya wewe kuweza kumjua mula wako hii ni elimu ya mwanzo ambapo kwamba kila Muislamu lazima ajifundishe kumjua Mola wake. Wa ma'rifatu an ya pili pia lazima awe na maarifa kujua mjumbe wa Allah ambapo kwamba ametumwa na Allah mtume sallallahu Awe na elimu ya kumjua mtume sallallahu alayhi wasallam wa, wa, wa ma'rifatu dini L'islami al na kuweza kufahamu dini ya Allah, hii dini ya Kiislamu kwa dalili yani kwa kusoma, kuweza kufahamu dini ya kislamu kwa kusoma kwa hivyo hii ndio ya kwanza ambayo kwamba mwanadamu anafaafahamu fahamu kuweza kumjua muola wake na kama tulivyosema ini katika swali ambayo kwamba kila mmoja akifariki anaulizwa katika kaburi yake kuwa man rabbuk na kama ulikuwa unamjua Allah na unamwabudu Allah tuseme rabbi ya Allah kuwa muola wangu ni Allah na haya maswali mtu awezi kujibu kwa kuhifadhi jawabu tu bali mtu atajibu kulingana alivyoishi hapa duniani kama uliishi kia Allah bila shaka ukiuliza utasema Allahu Rabbi kama ulikuwa unamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwamini mtume sallallahu alayhi wasallam bila shaka utajibu eh, kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wako kisha vile vile kama unakuwa unafuata dini ya Kiislamu na ukaikidhi kuwa dini mbele ya Allah ni Uislamu peke yake na ukaamini yale yote ambapo kwamba watu wanafuata kinyume na Uislamu si dini na wale itakubaliwa mbele ya Allah basi bila shaka utajibu ukisema eh walislamu dini kuwa uislamu ndiyo dini yangu. Kwa hivyo kitabu imejengeka na haya mambo matatu kumjua Allah na kumjua na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kujua dini yako ya Kiislamu. Kisha Sheikh Rahimahullahu Taala anasema jambo la pili al'amalu bihi. Baada we kujifundisha kumjua Allah na ukajua Mtume sallallahu alayhi wasallam na ukajua dini yako, Aitoshi mpaka ufanyie vitendo. Sababu elmu ya dini ni tofauti na hizi elimu zingine. Kwa sababu hizo zingine baada ya wewe kumaliza kusoma Ndiyo utafanyia kazi. Lakini elmu ya dini Kila unaposoma inafaa ionekane katika elmu. Matunda ya elmu ni ile alamali ni ile kufanyia amali. Kwa hivyo baada ya kujifundisha lazima ionekane alamali Haifai mtu akawa amesoma kweli kweli ana kila aina ya shahada lakini alamali amali hiyo itakuwa ile yake haina faida yoti lakini elmu uh, inafai i, baada kujifundisha jambo la pili ipatikane al katika hiyo elmu na waja wemu waliotangulia walikuwa na hifadhi elimu zao na zile amali kila amali ambayo kwamba wanafanya unapata ni yale ambayo kwamba wamesoma kwa hivyo wakaifadhi zile elimu zao kwa zile vitendo vyao baada ya kufanyia wewe elimu yako ile al-amal inakupasa katika mambo ya uende mambo ya tatu ni ya tatu sheikh akasema ad watu ilehi sasa ndio lingania watu na hii ni mpangilio ambao kwamba ni muhimu zaidi haifai mtu kuruka ingine na kuendea ingine kabla ya ingine haifai mtu kukimbilia kufanya amali kabla uh, la elimu atakuwa makosa yake ni mengi zaidi kwa hivyo inaf inafaa kabla hajafanya amali yote uwe na ilmu alafu ndio ipatikane amali baada ya amali sasa ndio yendo ya tatu ambao kwamba ni da'wa na da'wa lazima ilingane uwe uko na elimu na kitu ambako kwamba unalingania watu uwezi lingania watu kitu ambako kwamba wewe mwenyewe ufahamu kwa hivyo lazima ipatikane ada watu ilehi kulingania wengine ndio dini ya Uislamu si dini ya uchoyo mtu akawa amesoma anafanyia amali ni yeye peke yake na eh, na ile elimu yake na amali yake la lazima alingania wengine vile vile lazima afikishie watu wengine afanye dawa kwa lugha ambako kwamba ni nzuri na huko akitarajia tawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dawa inatakikana kwa lugha mbo kwamba ni nzuri kwa sababu wewe ukiongoza mtu mtu mmoja kama nilivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم akimuelezea Ali eh, anhu Lau kama tuongoza mtu mmoja ni bora kwa kweli kuliko ngamia 100 kundo. Kwa hivyo inampasa ina Muislamu awe atakuwa na lugha nzuri zaidi yaweza kulingania mtu ili yaweze ku, kushikamana na maneno ya Allah Subhanahu wa ta'ala na dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Arabiya ama jambo la ine asaburu ala adha fi lazima usubiri katika maudhi ambayo kwamba inakupata we unapolingania watu kwa sababu ukilingania watu si kila mmoja takubaliana na we kwa hivyo lazima usubiri kwa yale matamshi ambayo kwamba mtu atatoa baada ya kumlingania lazima uwe na sabra Aitakiwe iwe na hasira utukamane naiona mitume walidhiwa kiasi gani lakini walisubiri mpaka nusura ya Allah Subhanahu wa ikawafikia kwa hivyo hii subra inajengeka katika haya mambo mambo matatu au mambo ya jumla subra katika kutafuta ilmu ya kumjua Allah kujua mtume sallallahu alaihi wasallam na kujua dini yako inahitajika subra basi na subra uweze kupata ilmu kisha al-amal biha inahitaji subra kwa sababu ile amali kuitekeleza lazima usubiri uwe na subra katika kutawaja kuamka kuswali salatu al-fajr hizo zote zinahitajika kufunga kuanzia alfajiri mpaka jioni inahitajika sabr kwa hivyo subra pia katika ile amali yenyewe subra mtu kutoa zakaa, kutoa mali yake pia inahitajika subra alafu subra pia katika jaha kwa hivyo haya mambo yote yanahitajia subra Le sheha rahimahu ta'ala kasema kusubiri katika ile maudhi ambapo omba itakupata wewe kwa hivyo katika kutekeleza haya pieni inahitajika lazima mtu wa shikamani na subra. Na subra kama walivotaja, wanavioni kuwa imegawanyika sehemu tatu. Kuna subra katika toa, subra katika kumtia Allah Subhanahu wa Katika kutekeleza yale ambapo kwamba Allah amekuamrisha lazima uwe na subra. Subra katika kuacha yale maasia. Mtu kusubiri katika kuacha yale ambapo kwamba Allah amekataza eh hii inahitajika subra si jambo kwamba ni raisi leetuona maasi me, watu wameipambia mpaka inaonekane ni nikana, kwamba ni kitu ya sawa kwa hivyo lazima usubiri katika kuacha hayo. wewe utasubiri katika kuacha yale ya kwamba Allah amekataza hata kama nafsi itakuwa inapenda kufanya yale ukakuwa na subra kutokumwasi Allah subhanahu wa ta'ala subra tatun subra katika kadar, katika maamuzi ya Allah mtu amepoteza mtu poteza mali poteza jambo fulani lazima ushikamane na subra kwa hivyo hizi subra tatu ni muhimu zaidi subra katika toa na subra katika kuacha yale ambapo kwamba Allah amekataza na subra katika kadari ya Allah Subhanahu wa ta'ala mtu akipoteza jambo ampoteza mtu wake mali na kadhali lazima akimbilia, shikamane na subra kwa hivyo shekhi katika aya haya manne akayatolea dalili na hii msingi ya akida kwa sababu akida ijengeki katika fikra ya mtu Inajengeka katika Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo shekhaliposema ni wajib kwetu kujifundisha mambo manne kisha akayatolea dalil wad dalilu qawluhu taala akatoa dalil kuhusiana na ayawu mambo manne bismillahirrahmani rahim sema wal asr tajia sura wal asr Wukwamba na kwamba na hapa na wakati na zama kwa sababu kwa nini kwa sababu zama ndiyo mambo yanabadilika Ii hizi zama ndio unapata kuna mtu yuko katika toa, Na kuna mtu yuko katika maasi na kuna mtu saizi ndio anapeleka hospitali ya nizama iko na ibra nyingi zaidi ama yapa na e, wak, e, wakati sema innal insana kuwa wanadamu wote ali insana, watu wote yani, wako katika hasara kisha akatoa akisema illa alladhina amanu isipokuwa wale ambao kwa watamuamini allah subhanahu wa taala na hapa ndio sheha akatoa dalili yake ya nini ya al-ilmu. Yakasema ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifatud dini lislami. Hiyo inaingia katika imani. Ilal ladhina amanu bis-sokwa ale ambao kwamba waliamini wa'amilus-salihati. Wakaa wanafanya vitendo vyema. Ndio ala amalu bihi. Wakaa wanafanya amal ambao kwamba ni njema. Na amal iweze kuwa njema mpaka ifanywe kwa ajili ya Allah na ifanywe kwa njia mtume sallallahu alayhi wasallam aliyemfundisha. Hiyo ndio inaitwa al-amalus-salihi kisha wakawa wenye kufanya vitendo ambapo kwamba ni njema. watawasaw bilhaqqi na vile vile wakausiana katika haki na hii ndio shekha akatoa dalili kuwa adawatu ilehi watawasaw bilhaqqi wakausiana katika haki wakawa wanalinganiana katika mambo ya haki watawasaudu subr na vile vile wakohusiana katika kusubiri katika yale ambapo kwamba yanawakuta katika yale ambapo kwamba yanatokea katika maisha yao wakao wanohusiana katika kushikamana na nini na asabru ndio kwa naya mambo manne ndio katika mambo ambapo kwamba inatoa mtu katika hasara Allah alikosema eh innal insana na fihusiri akataja ya mambo manne isipokuwa wale watashikamana na haya mambo manne ndio watatoka katika ile hasara ambapo kwamba inapatikana katika Hizi wakati kisha baada ya uh, Sheikhrahimahu Taala akatoa maneno ya Imam Shafi rahimahu Taala Kuonesha pia Sheikh alikuwa anatambua mashaikh wengine sababu kuna baadhi ya watu wanasema Sheikh yeye alikuwa tambua watu wengine lakini unaona katika kitabu chake ametaja kauli ya Imam Shafi sema qala Shafi rahimahu Allahu Taala sema Imam Shafi rahimahu Taala anasema lauma anzalallahu hujatan ala khalqihi illa hadihi surah lakafathum sema lahu allah subhana wa taala angeteremsha puja yote isipokuwa hii sura wal asr basi ingewatosheleza ingewa kuonesha nini imaanishi kuwa imam shafi anasema kuwa hizi hey, aya zingine hazina maana la kwa sababu lao mtu atafahamu wala asr basi atakuwa amefahamu dini yake yani kwa ujumla kwa sababu nimebeba al-amali ndani yake imebeba imani imebeba kuamrishana mema imebeba subra na Qur'an utapata imezunguka ime katika haya mambo kisha vile akatoa kauli ya Imam Bukhariyu rahimahullahu ta'ala Kasema eh qala Bukhariyu rahimahullahu ta'ala babun katika kitabu ya Bukhari ameweka zile milango kuna babu udhu babu tayamm na kadha na kadha miongoni mwa hizo milango ameweka babu ameweka mlango rasmi ya alilm kabla lqauli wala l'amal mlango wa mtu kujifundisha kabla ajasema chochote na jafanya amali yote lazima kwanza awe na ilmu na ile kitu ambacho anataka kusema na yale kwamba anataka kwa kufanya awe na elimu nayo wad dalilu ta'ala na akatoa ta ushahidi kuonesha hiyo kuwa Allah mwenyewe ametutaka sisi tuanze na alielmu kabla alkauli wal'amal aliposema al fa'lamu anahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik fa'lamu Fa ani fahamu ameelewa inakuonesha elewa kwanza fa'lamu Fa anahu elewa ya kwamba la ilaha illallah kuwa hakuna niifa kuabudu kwa haki isipokuwa Allah wa astaghfir kisha ndio uombi msamaha kwa hivyo imeanza na elimu kwa lazima kwanza umjue Allah kisha ndio muombe msamaha. Sababu mtu kama amjua Allah anaweza kuonaaomba kitu kingine msamao kifiru na muomba Allah. Kwa lazima kwanza umjue Allah kuwa ni Al-Ghafurur Rahim kisha ndio uombe msamaha. Kwanza umfahamu kisha ndio uombe msamaha. Sheikh anasema Buhariyo Sheikh rahimahullahu taala fabda bil ilmi. Kwa hiyo na ilmu fa'alam imeanza na elimu kabla la kauli kabla kauli يقوم Wala amal na kufanya ile kitendo kwa hivyo mmeanza na al ilm fa bada bil ilm kuonesha lazima muislam kabla jafanya njango lote awe na elimu na ile kitu na hii ndio shida kubwa iko katika umma leo unapata mtu anafanya makosa baadaye ndio anauliza fatwa mtu amefanya kitu fulani ndio wanauliza lakini ingekuwa aula mtu anauliza kitu kabla hajafanya anauliza sheikh namna gani nafahamu mtu atawaze ndio utawaze Si tawaza kimakosa lafu baadaye unauliza unaonaje yudhu yangu iko sawa la lazima utangulize ile elimu kabla hujafanya ile kitendo na indio, ndio sehemu ya kwanza katika hii kitabu wa mwanzo <laughs> sehemu ya pili katika mukaddima Sheikh anasema ilamu rahimahullah ani fahamu elewa Mwenyezi Mungu akurehemu Allah akurehemu aniakuhurimie uweze kufahamu yale ambao kwamba ya nakupasa huyo kufahamu annahu yajibu ala kulli muslim kuwa ni lazima kwa kila muislam wa kiume wa muslima na muslimu wa kike nini wa lazima kwa wao taallamu ya hadhi almasail kujifundisha ya mambo matatu na baada kujifundisha wal'amalu bihinna kisha wafanyie kazi baada kujifundisha haya mambo matatu wayafanyie kazi al ya mwanzo anasema shaykh rahimahullah ta'ala Anna Allah khalaqana jambo la kwanza ni kufahamu kuwa Allah ametuumba sisi wa kisha yeye ndo anaturuzuku wala miatrukuna hamalan kisha akutuacha bure bure baada ya kuwa yeye ametumba na yeye anaturuzuku ako tuacha bura ni kila mtu ajifanyie venye anataka kila mtu aishi venye anataka la bali arsala ilaina rasula bali ametuteremshia mitume na hivi hii ni nia mwanzo inaonyesha ina umuhimu wa watu kumfuata Mtume صلى الله عليه وسلم bali ameteteremshia mitume ama ameteteremshia mtume famani ataa'ahu dakhala aljanna yeyote atakayemtii ule mtume basi ataingia bas katika janna waman asawahu dakhala an na yote ambao kwamba atamuasi atakuwa mwenye kuingia katika moto na hii hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم iliyotokewa na Abu radhi radhiallahu anhu ametaja ya manene Mtume صلى الله عليه وسلم akisema kulu ummati ya wote wataingia janna Kuwa umawangu wangu wote wataingia janna ila manaba isipokuwa amba kwamba watakata msawabu wakashanga nani atakataa kuingia katika janna kwa sababu mtu akakataa kuingia katika janna tayari kuingia katika nari na naru sisi ya mtu kutamani kuingia sababu allah amesifu moto wake anasema mtu akiingia thumma lamayamutu fiha wala yahya mtu wakufi na wala hakuihai kila akiungua na rejeeshwa kwa hivyo msawabu akashanganya nani atakataa kuingia katika janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule ambapo kwamba ataniitia ataingia katika janna na yule ataniasi atakuwa amekataa. Atakuwa amekataa kuingia katika janna. Ndio Sheikh maneno yake yanaenda sawa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema famani atwaahu dakhala aljanna wa man aswaahu dakhala an-nar. Wa e, wadlilu qawluhu ta'ala kisha akatoa ushahidi katika Qur'an liposema inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kuwa bila shaka tumewataramishieni mtume inna arsalna ilaykum rasulan kuwa tumewataramishia mtume shahidan alaykum ili mtume yakuwa ni shahidi juu yenyu amewafikishia dini na hapo wanakusudia mtume sallallahu alayhi wasallam kama arsalna ila fir'auna kama vile uh, fir'auna literamishia mtume sudiu mtume Musa alayhi salam faaswa fir'auna rasula lakini fir'auna akaasi ule mtume faakadhana ukhdama wabila ikawa ni sababu yeye kuchukuliwa kwa mateso au ni yani kuangamizwa kwa ajili ya hiyo kwa ajili ya kuasi yani inamaanisha kuwa sisi vile, vile hii ni tahadhari kwetu sisi Lau kama tutamuasi ule mtume wetu na Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wasallam inakuwa sababu ya sisi pia kupata maangamio mangamizo hapa duniani na kesho akhara. Na lao kama tutamtii basi itakuwa ni sababu ya sisi kufaulu hapa duniani na kesho akhara. Na ini kama watu watafanya venye farauni alifanya Allah anasema ikawa ni sababu ya kumwangamiza kwa ajili ya nini ya kuasi ule ule mtume Musa Alaihi salam. Hii ndio sehemu ya kwanza katika mambo tatu ambayo kwamba ni muhimu sisi tufahamu Kwa lazima tujui Allah ametuumba yeye ndio na vile vile ajatuacha free kila mtu aishi venye anataka Kila mtu ajifanyie venye anataka bali tumetumiwa mitume ili watupatie uongozo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Athania <laughs> ama anna la ya pili anallaaha la yardha ni we ufahamu kuwa Allah aridhi kabisa. Allah aridhi nini? Anyusharaka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Kushirikishwa na yote katika ibada. Ikiwa mtu anafahamu kuwa Allah amemuomba hii peke yake Mwindo anamruzuku yeye Allah peke yake. Mbona katika ibada tena no umshirikishe na mwingine? Ndio Allah anadua na Sheikh anasema anna Allah la yardha kwa Allah aridhi kabisa ayusharaka ma'ahu ahadun fi ibadati kushirikishwa na yote katika ibada. Kwa sababu katika kuumba na kuruzuku kila mmoja anafahamu Allah amefanya peke yake. Lakini ikifika katika ibada hapo ndo watu wanamshirikisha Allah na, na, na vitu zingine. Kwa hivyo Allah haridhi kabisa kushirikishwa na yote katika ibada. Kisha akatoa mfano la malakun mukarrabun. si malaika walioko karibu na Allah, Kuwa pia wao wanafaa kushirikishwa katika ibada wala nabiyun mursalu. wala si ule mtume aliyotumwa pia anafaa kuabudiwa pamoja na Allah. Je, ikiwa na mtume malaika afai Mitumi haifai kushirikishwa katika ibada. Je mwingine nani ndo nafaa? Bila shaka haifai kabisa. Si mitume malaika, vilevile si mitumi Wa dalilu qawluhu ta'ala kisha Sheikh akatoa dalili katika maneno ya Allah ambapo kwamba anasema wa anna almasajid lillahi fala tadu ma'allahi ahada. Kuwa misikiti yote ni Allah. Kwa hivyo simuombe Allah pamoja na mwingine. Kwa sababu masajid ni sehemu ambapo kwamba watu wanasujudu akimuabudu wa Allah. Kwa hivyo inamaanisha vile vile aya kuwa ibada zote ni za Allah Subhanahu wa Ta'ala aifai kumsheku Allah na mwingine. Ukawa unamwabudu Allah na mwingine unamwabudu na kitu ingine bali nafaa umwabudu yeye peke yake. Kama unaye unamsujudia yeye peke yake basi pia ibada zingine umuelekeze yeye peke yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jambo la pili ikawa inapinga kabisa kuwa Allah aridhii kushirikishwa na yote. Si malaika wala vile vile si mitume waliyotumwa kuwa pia wao wanafaa kushirikishwa katika ibada. Jambo la tatu ikawa inazungumzia kuhusu alwala, Ani watu pendana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile watu wakawa wanachukiana kwa ajili ya Allah. Anasema E, ata litatu anna man ata'a ar-rasula Kuwa yawatiya mwenye kumtii mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ameshikamana na mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam wa wahad Allah na kawa nampekesha Allah katika ibada basi anasema la yajuzu lahu aifai kwa ki. kufanya nini muwalatu hada Allah wa rasula kuwapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake wale kupiga vita dini ya Allah He, na mtume wake wala ukana akraba karibu hata kama ni watu wake wa karibu zaidi asema Allah subhanahu wa ta'ala sheha akatoa dalil kuwa Allah anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir uwezi kuwapata kabisa uwezi kuwapata watu gani wale wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho kuwapata wakifanya nini Yuaduna man dunama Allah wa Rasulah Wakawa qawwa wapenda wale wenye kumpinga Allah na mtume wake wale kupiga vita dini ya Allah na mtume wake walau kanu aba'hum ona imeanza na baba hata kama ni baba zao au abnaahum ama watoto wao au ikhwana'hum ama ndugu zao au ashiratuhum au watu wao wakaribu karibu ama familia wao wa karibu uweze kuwapata watu kama wale wanawapenda watu kama wale madamu wanampinga Allah na mtume wake hata kama ni baba zao watoto wao mmm -hmm. vile vile ndugu zao na watu wao karibu Allah anasema ulaika kataba fi qulubihim al-iman au ni wale ambapo kwamba Allah eh, amethibitisha katika mioyo zao imani kana kwamba wamepigiwa muuri wa imani Ani waweze rudi nyuma katika msimamo Madamu mtu anaenda kinyume na maamrisho ya Allah na na, na, na, na mtume wake huwezi kumpata anampenda mtu kama yule. Bali ile ukaribu tu itakuwa ni sababu ya yeye kumrudisha katika ile usawa lakini huwezi kumpata tikati katika moyo tika tika wake anampenda kweli kweli. Waayyadahum bi ruh Allah akamzidishia nguvu itokae kwake. Yaani akamzidishia ile ile msimama akamzidishia nguvu. Kisha Allah nasema wayudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha Kisha Allah atawaingiza katika janna kwa ajili ya ile msimamo yao. Allah atawaingiza katika janna ambapo kwamba mbele yake inapita mito. Khalidi fiha watakaa milele na milele katika moto. Radhiyallahu anhum wa radu wa an. Bila shaka radhiyallahu anhum Allah amwaridiah. Allah amwaridiah ile imani yao na ile msimamo ambapo wako nayo waradhu anhu nawafil bil wataridhika na yale amba kwamba watapata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah anasema ulaika Allah wao ndo kikundi ya Allah wao ndiyo kikundi ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha Allah anasema ala fahamu na kuelewa ala inna Hizba Allahi humul muflihun basi tambua na uelewe kuwa kikundi ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio itakwenya kufaulu ndio itakwenya kufaulu siku zote kwa hivyo kuwa muislamu madamu anamtii mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile anampokesha Allah ayufa yeye kupenda wale wenye kumpinga Allah na mtumi wake mtu anadhihirisha wazi anatukana dini anadhihirisha wazi kupinga wazi huwezi kumpenda mtu kama yule lakini hawa ambao kwamba si waislamu ambao kwamba wana vita na juu yetu sisi ni kuwalingania katika Uislamu tuwafanyie dawa ili waweze kutoka katika ile giza ambapo kwamba wako ndani yake ili waingie katika katika haki lakini mtu akatukana dini na nini weze kumpenda mtu kama yule lazima utakuwa mwenye kuchukia madam anapinga dini ya Allah anakejeli dini ya Allah iwezekani wewe kumpenda hata kama ni babako ama mtoto wako ama ndugu yako ama nini lazima umdhahirishie kuwa hii ni makosa ambapo kwamba unafanya iendi sawa sasa sisi tunapenda yale ambayo kwamba Allah anapenda na vilevile vile tunachukia yale ambayo kwamba Allah anachukia. Iwzekani wewe ukasemwa nampenda Allah, eh Allah akawa anatukana, anapigwa vito ukao unapenda yule mwenye kufanya hivyo bila shaka ile mapenzi itakuwa si kweli. Kwa hivyo inafaa upenda yale ambayo kwamba Allah anapenda na uchukie yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukia. Kwa hivyo hii sehemu ya pili katika kitabu. Tukienda katika sehemu ya tatu Nasema ila mu Allah li tawaatihi ani faamu elewa arshadaka Allah akuongoze Allah aku ile itibati katika kuweza kumtii. Kwa sababu katika jambo la kumtii Allah si uwezo ya mtu binafsi. Si uwezo ya mtu. Sisi hatuna nguvu. Tunasema la haula wala quwwata ila billah. Hatuna nguvu ya sisi kujiepusha na balaa yote wala kufanya kheri yote isipokuwa kwa, kwa, kwa kumuomba Allah Subhana wa anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala akuwezeshe katika kuweza kumtii na toaa inabeba mambo mbili katika kufuata yale ambayo kwamba Allah amekuamrisha kwa na kuacha yale ambayo kwamba Allah amekukataza kwa sababu toaa ni mfano ya ile ndege inapaa na mabawa mawili mtu anaishi baina ya kufuata maamrisho na kuacha makatazo anasema anna hanifia Kuwa hiyo hanifia milleti Ibrahim ni mila Ibrahim hanifia nini yanafunua na sema anta budallah ni kumwabudu Allah wahdahu Allah peke yake tu bona hukomea katika anta Allah. kwa sababu watu wengi wanamwabudu Allah lakini swali kuna ile wahdahu peke yake tu bila shaka ni wachache mtu anamwabudu Allah lakini kuna kitu kingine pia anaitegemea anamwabudu Allah lakini akona mambo mengine kwa hivyo hanifia hii mila Ibrahim an allaha wahdahu ni kumwabudu allaha peke yake tu mukhlishallahu din kisha kumtakasia din kuwa na ikhlas katika mambo yako yote amali zako zote ukao unafanya kwa ajili ya Allah ufanye kwa ajili unataka cheo Amu unataka kusifiwa au unatarajia kitu fulani la unafanya kwa ajili Allah ikhlas ni kufanya kitu kuwa safi yani katika ile asili yake ndio katika Qur'ani Allah ametoa mfano wa ikhlas Akataja ni kama kana kwa, e, ile mfano ya nini ya maziwa ambapo kwamba inatoka katika ule mnyama. Pata ule mnyama ako kuna damu, kuna vitu nyingi lakini inatoa maziwa halisoni maziwa ambapo kwamba ni safi kweli kweli Kwa hivyo ikhlas ni kufanya kitu kuwa ni safi kutokana na kitu yoyote ambapo kwamba inaweza kuichafua ukaiweka mbali. Kwa hivyo hii hanifia mila Ibrahim ni kumwabudu Allah aliakuwa ni yeye peke yake tu na kumtakasia dini kufanya kila jambo kwa ajili ya Allah. Wabidhālika na kwa ajili ya hiyo amr Allahu jamiannas. Allah amemamrisha watuoto wote washikamane na hii hanifia kumwabudu Allah peke yake na kumtakasia dini. Na hapo ndo tunaona ile ahamia tu tauhid, ile umhimu wa nini wa tauhid. Kwa ajili ya hiyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba. <laughs> anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu wote washikamane naye, wa, wa khalaka laha na kawaumba kwa ajili ya hiyo. Kama kala Ta'ala kama lilivyosema Allah, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kuwa sikumba majini na wanadamu kwa jambo lingine isipokuwa ni aabudu nini? Sema "Wama na ya'budun." Na mana wa niabudu yuwahhidun, ni wanifanye kuwa ni mmoja tu, wanipokeeshe mimi peke yangu tu katika ibada zao. Kwa hivyo Unapata pata ta hii hanifia kumwabudu Allah peke yake na kumtakasia dini kwa ajili ya hiyo ndio Allah ameamrisha watu wote washikamane nayo kama tutakavyokuja kuona kule na kwa ajili ya hiyo ndio Allah ametuumba sisi wa khalaqahum na akaaumba kwa ajili ya hiyo kwa hivyo nukta kwamba ni muhimu zaidi mtu kujua umuhimu wa tauhidi kuwa Allah ameamrisha watu wote washikamane nayo na kwa ajili ya hiyo ndio Allah ameumba watu na kwa ajili ya hiyo ndio Allah ametuma mitume vile vile na kwa ajili ya hiyo ndio moto na, na na janna ili atakayempokea Allah aingie janna atakaye mshirikishi ataingia motoni Ani na umuhimu mkubwa sana hii at kisha anasema Sheikh rahimahullah taala wa alam ma a, anasema wa adham ma amara Allahu bihi wa adham na jambo ambalo kubwa ambalo kwamba Allah ametuamrishia amara Allahu bihi ambalo kwamba Allah ametuamrishia tushikamane nayo na leo ukiona katika testi kidogo ukienda kwa madrasa masemi yote ukuuliza watu nini ambapo kwamba Uislamu umeamrisha ya kwanza kila mmoja nalia ni swala lakini jambo kubwa na hata ukiona katika arkanu l Islam jambo la kwanza liloanza ijaanza na swala umeanza na shahada au sivyo mianza na shahada kwa hivyo jambo kubwa ambapo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha at -tawhid. Ni nisize kushikamana na tauhid shikamana na kumpokeesha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tauhid nini? Sheikh akasema rahimahullah wa huwa ifradullah bil ibadah. Ni kumpokeesha Allah katika ibada. Maana ya tauhid ni kumpokeesha Allah, kufanya Allah ni mmoja tu katika ibada zako, kwa unamwabudu yeye peke yake. Wa adhamu ma anhu. Na jambo kubwa ambapo kwamba tumekatazwa jambo kubwa katika madhambi tuliyokatazwa kubwa kuliko zote anasema ashirku na ni nikumshirikisha Allah. Na shirki nini? Ni huwa dua gairihi ni kuomba siakuwa Allah maahu pamoja na ye. Kuomba siakuwa Allah pamoja na Allah. Kuomba kitu ingine pamoja na nini na Allah ukaishikanisha pamoja na Allah. Na dalili ya kuonesha jambo kubwa tulioamrishwa ni tauhid. Na kubwa tuliyokatazwa ni shirki. Sheikh akatoa dalili akasema wa'budu Allah. Muabuduni Allah. Ini ni amri wa gudullah jambo kubwa tuliwaamrishwa na, na katazo ni ipi wala tushiriku bihi shay'an na wala msimshirikishe na chochote kwa hivyo ni dalili ya kuonesha jambo kubwa tuliwaamrishwa ni tauhid na kubwa tuliokatazwa ni shirki na yote imekuja katika ya moja wa gudullah wala tushiriku bihi shay'an kwa hivyo wa gudullah ni amri na katazo wala tushiriku bihi na wala na chochote kisha anasema sheikh rahimallahu ta'ala fa kila laka utapoulizwa wewe mal usulu thalathatu allati yajibu ala alinsani maarifataha ni misingigani tatu ambapo kwamba inafaa kila mwanadamu alinsani kila mwanadamu kuwa na maarifa nayo kuweza kufahamu misingi tatu ambapo kwamba inafaa kila mwanadamu kuweza kufahamu ukiulizwa hilo swali jawabana sema faqa ule wa abdi rabbah ya kwanza ni maarifa ya nje kuweza kujua mwola wake lao hu napata mtu amejua kila kitu kompyuta kupeleka gari kila kitu lakini ajui Mola wake. Ana maarifa kumjua Mola wake. Kwa hivyo eh, jambo la kwanza ni maarifa ya huyu mja kuweza kujua Mola wake nani na anataka nini kwa kee hakizake zake ni zipi. Alafu yathili wa dinahu, na ajue dini hu najue dini ambapo kwamba Mola wake anataka shikamani nani Uweze kujua dini ushamjua Allah uweze kujua ni sasa Allah anataka tushikamani na dini gani kisha wanabii weze kujua mtume aliyemtuma yeye Allah mtume aliyemtuma Allah Subhanahu wa ta'ala kisha anasema wanabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kuweza kujua mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hizi ni vitu tatu ambapo kwamba inafaa kila Muislamu ama kila mwanadamu kuweza kufahamu kuweza kujua Mola wake na kujua dini yake na kujua mtume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam <laughs> Yabapo lingine Sheikh anaenda katika msingi wa kwanza sasa katika hii kitabu. Nao msingi wa kwanza tulivyosema ni hii uh, msingi wa kwanza anasema faida kila lak utapoulizwa wewe. Man rabbuka mola wako nani? Uulizwa man wako nani? Na tulisema ni swali katika maswali ambayo kwamba mtu anaulizwa pale kaburini. Man rabbuka mola wako nani? Fakul anasema sheikhusema rabbiyallah huwa maula wangu ni allah ladhi rabbani ambako kwamba amenilea mimi rabbani kutoa kitu kuanzia step mpaka kufika katika ukamilifu wake kusoma zile namna binadamu anapoanza mpaka akakuwa kadha na kadha mpaka akafika katika ukamilifu hiyo yote ni uwezo ya allah subhanahu wa taala wa rabb jamia alalamin na akalea ulimwangu mzima si Mimi peke yangu bali amelea na ulimwengu mzima binaamhi kwa neema zake mbalimbali. Ni mbali. neema za Allah kwa haja ni nyingi zaidi. Mtu anazaliwa ajui kuongea kisha baadaye anajua kuongea, aoni vizuri, baadaye anaona, anasikia na kadha na kadha. Hizo zote ni katika neema za Allah Subhanahu wa Kwa hivyo anasema huyo ndio Mola wangu, wahua maa, wahua maabudi, na na muabudu ye. Muabudu wa maabudi naye ndio namuabudu yeye. Muabudu wangu ni yeye na muabudu yeye. Laisali muabudu sina muabu, muabudu mwingine mwingine siwa kinyume na Allah hakuna mwingine na ammuabudu kinyume na Allah kwa sababu ndio rabbi Allahu alladhi rabbani ni yeye Warabba rabb alamin kwa hivyo ye, ye tu ndio na namwabudu sina mola mwingine ambao kwamba namwabudu kinyume na, ye ye Allah. Kauluhu na ya, Allah, mazake, ya Allah wad dalil ta'ala na ya kuonesha Allah ndio amelea ulimwangu mzima kwa neema zake ni kauli ya Allah ambao kwamba anasema Alhamdulillahirabbil alamin Sifa zote njema nastaikia Allah Mola wa ulimwengu nzima Rabbul alamin mlezi wa ulimwengu nzima Kisha anasema Sheikh rahimahullah ta'ala wa kullu ma siwa Allahi alam na kila asiyekua na kila kisichokuwa Allah ni ki ulimuengu. kwa sababu neno alam ni kisichokuwa Allah ani Kinyume na Allah hizi vitu zote zimeumbwa ni alam ni vilimwengu. Tumelewana? Ni vilimwengu. Kisha Sheikh akasema wa ana wahidun min dhalika alam. Na mimi ni mmoja katika hizo viumbe vya Allah ama katika hivyo viulimwengu ama viumbe vya Allah. Kwa hivyo kisichokuwa Allah ni vi, ni viumbe, ni viumbe vya Allah zifai kuabudiwa, zifai kuelekezewa chochote katika ibada ni sawa tu na wewe mwenyewe. Tumelewana? Kwa hivyo anasema na mimi ni mmoja kati ya wao, yani akajiweka ndani ili mtu asisemeye kuwa yeye ayuko katika wao. Gali kal'alam. Kisha akaja katika ukishasema kuwa Allah ndio wa Mola wako Naendo yeye ndio na kadha na kadha, na basi nakuja swali la pili. Fa idza akila la swali la pili sasa, bima arafta rabbak? Alama zipi zimekufanya ukamjua mula wako? Nini nimemfa imekufanya eh, ukajua Allah? Alama mazipi anasema fakul bi bi'aayatihi sema katika alama zake wa makhluqatihi na viumbe vyake katika alama chakakasema waamini aayatihi na katika zile alama za kuonesha kuwa Allah yuko leilu wa nahar. ni usiku na mchana usiku unapoingia eh mchana inakuja hizo zote zinaonesha kuna yule mwenye kufanya amba kwamba ni ya Allah inaibra zaidi ukoona usiku umeingia asubuhi inakuja hizo unajua kuna yule mwenye kufanya ambako ni Allah na hizi ni alama kubwa miongoni mwa alama za mtu kumjua Allah kisha wa shamsu unajua inapotomoza ulimwengu mzima inaenea Iyo ina ni alama ya kuonesha uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala wala kamar, na ile mwezi ambako kwamba inatusababisha sisi kuweza kujua mwezi ingine umeingia ukiona ile mwezi ni moja wapo ya viumbe vya Allah ambapo kwamba zinaonesha kuweko yeye Allah Subhanahu wa ta'ala kisha wamin min na katika viumbe ambao kwamba ni vikubwa hapa ametaja samaa watu saba ametaja bingu saba wa fihinna, na vile ndani ya hiyo bingu saba wal na, na ardhi saba vile vile wa man fihinna, na vile ndani ya hiyo aardi Ar, saba wa ma na huma baina ya bingo na ardhi ardi ambapo ni sisi tuko baina ya bingu na ardhi kwa hivyo hizo zote ni alama za kuonesha kuwa Allah subhana wa ta'ala yuko wan dalilu qawluhu ta'ala na akatoa shahidi kwa haya mambo aliyosema anasema waamini ayatihi na katika alama kubwa alama za kuonesha kuweko Allah subhana Leilu wa ta'ala laylu ni usiku na mchana wa shamsi wal qamar na jua na mwezi kisha akasema la tasjudu li mtu asione jua imeeneza mwangaza kila paleni akaanza kuiabudu ndio tukakatazwa ile jua saini linachomoza ifai mtu kuswali kwa sababu kuna watu walikuwa wanaabudu jua jua ikichomoza hivi tayari wanaanza kuiabudu na kuiomba na kadha kwa hivyo allah anasema tusisujudie su, tusi, jua wala lil kamar wala tusujudu kwa ajili ya nini ya mwezi Tusis, kwa ajili ya mwezi kwa sababu kuna watu walikuwa vile vile wanaabudu mwezi ile mwezi kichomoza wanaza kuiabudu wakitarajia kuiabudu hiyo mwezi mzima atakuwa na mambo kadha na kadha kwa hivyo inakuja swali sasa tusujudie nani allah akasema wasjudu lillahi msujudieni allah ladhi khalaqahunna ambao kwamba yeye ndiye ameziuba hizi jua na mwezi in kuntum iyyahu ta'budu kii kweli Muna Mnaamuabudu Allah basi usujdie jua wala wa mwezi wala wa kadha usujdie yule ambako kwamba ameziumba ambako kwamba ni Allah ikiwa kweli unafanya ibada ama kweli unataka ibada zako zisikubaliwe na Allah basi umsujdie Allah subhanahu wa ta'ala wa qawluhu ta'ala na kauli nyingine anasema inna rabbakum Allah kuwa mola ni Allah lazii khalaqa as-samawati wal ardi ambako kwamba meumba bingu, bingu na ardhi fi sittati ayyan sku sita thumma stawa 'alal 'arshi kayfa amlingana juu katika 'arshi yushil layla an-nahar ana funika usuku ku mchana yatlubu yan yakufatana funika usuku ku mchana yanzan yakufuatana hatithu wash-shams wa al-qamar wa dana zan yakunda harakaraka usiku naingia mchana kaza kaza zikienda atakaraka E, waal shamsa wal qamar nafilifilia yende ameumba jua na mwezi wan nujuma musakhara uh, musakhar, uh, musakharat bi amri naizile nyota zinatoka kwa amri ya Allah hizi jua mwezi nyota zote zinatoka kwa amri ya Allah azitoki sipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndio kwaone ikawa mtu katika hadithi ya mtume akamtuume uh, salama akakataza katika hadithi al-Qudsi wa Mungu kuwa binadamu Ananitukana nitukana na potukana nini zile zile hali yani jua ikitoka kama mwezi na nini ama mvua ikinyesha ukaitukana na mtukana Allah kwa sababu hizo mvua inyeshi wala jua litoki isipokuwa kwa amri ya Allah subhanahu kwa hivyo anasema ala lahu l-khalqu amru kwa hivyo fahamu kwa kuumba ni kwake yeye Allah wala amru vile vile na amri ni yake yeye Allah yeye ndo ameumba hizo vitu na vile vile ndio amri inatoka kwa yeye hizo vitu ku, kupatikana tabarakallahu rabbul alamin ametakasika allah na kila upungufu rabbul alamin mlezi mola wa ulimwengu nzima kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha wazi kwa allah subhanahu wa taala mola wetu ni allah mambo kwamba ameumba eh, eh, bingu na ardhi na jua na mwezi na yeye ndiye anazotolea amri zivyo kupatikana kwa hivyo azitokee okay, sifoku kwa kwa amri yake ya allah Subh'ana wa taala Naam. Anasema, huwa na siadherahimallahu ana sema wa rabbuhu al-ma'bud na huwa mawla mulezi yeye ndo anastaki kuabudiwa. Kwa sababu asiokuwa waislamu pia wanafahamu hili Kuwa Allah wa muumba yeye ndo anaruzuku yeye ni na kadi. Lakini wa muabudu yeye ndo Sheikh anasema wa na huyo mwenye kufanya hayo mawla mulezi hu al-ma'bud yeye ndo anastaki kuabudiwa. Na dalili ya kuonesha hiyo kuwa mwenye kuumba ndo anafaa kuwabudiwa Allah anasemaje ya ayyuhan nas'budu Eni watu mulawenu. Mulawenu ni wa wa wa yani watu muabuduni Mola wenu. Mola wenu ni nani lazhi khalaqakum, yule ambapo kwamba amewaombeeni walldhina min qablikum na muombao wali ambapo kwamba walikuwa kabla yenu la'alla takmuttaqu. Ili waweze kumcha Allah subhanahu ta'ala. Kisha Allah kaeleza sifa zake. Alladhi ja'ala lakumul arda firaasha wa as-samaa'a binaa'a. Kisha Allah akajalia ardhi kuwa ni kama taandikwa yani watu wanatembea juu yake, wanaishi juu yake was binaa na akafanya bingu ni kama ceiling yani paa kisha anasemaje wa anzal minas kisha akateremsha maji kutoka mawinguni. yani mvua fa bihi min athmarati lakum kisha baada ya mvua kunyesha ikawa ni sababu ya kutoa thimarati yale mazao yakapatikana baada ya mvua kufanyaje kunyesha sasa mvua imenyesha mazao imepatikana. Hayo mazao ni ya nini? Allah akatuambiaaje? Rizqan lakum. Ni riski kwenye nyinyi Ili kue ni riski nini. Kwevo, ya nyunyinyi. Kwa hivyo mnapojua haya yote, ona hii aya, Allah ameanza na kuamrisha tauhid na kaifunga na kukataza shirka. Akasema fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kwa hivyo msimfanyie Allah mshirika. aliyekuwa mnajuaje shirikiana na yote katika kufanya haya mambo aliyowataja hapa juu? katika kuumba katika kuumba ardhi katika kuumba bingu kuleta mvua riziki kupatikana yakopatikana mnajua yote yamefanya Allah kwa hivyo msimfanyie mshirika aliyako mnajua mambo yake yashirikiani na yote katika ku, kuyafanya kwa hivyo imeanza na ya ayun nas udu rabbakum tauhid inaamrisha ibada kisha ikaisha fala tajalu lillahi andadun wa antum taalam kwa hivyo msimfanyie Allah mshirika aliyako mnajua aina mshirika Kana ibn Kathir rahimahu alipokuwa na tafsiri aya akasema al-khaliq li ashiya, Mwenye kuumba ya munyakuumba haya mambo mambo gapi tano muumba wanadamu akaumba ardhi akaumba bingu akaleta aka mvua eh akasababisha ile risk kupatikana sema al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada yeye ndiye anastahili kuabudiwa Sababu so, yote mwenye kuabudiwa na hiyo sifa ya kuumba chochote. Kwa hivyo mwenye kuabudiwa ambapo kwamba anastahili kuabudiwa ni yeye ambapo kwamba ameumba ame, ame haya. Al-Khaliq li hadhi ashya huwa ibada Kwa hivyo hapa chini akatoa anwaa za ibada, zile sampuli za ibada. ibada katika utekelezaji wake kuna ibada ya maneno, kuna ibada ya vitendo, kuna ibada kwamba inafaa ipatikane katika moyo wetu kama ila likhawfu na khushu na nini zni ibada za moyo. Kwa hivyo anasema wa anwa'ul ibadat allati amara Allahu biha, na sampuli za ibada ambapo kwamba Allah ametuamrisha tuzitekeleze, mithili wakatoa mfano al-Islam, Islam, ambapo ndani yake tunapata zile arkanul Islam, ambapo kwamba kuna swala, kuna haji, kuna na kuna ramadhan. Wal-iman ya akasema imani ambapo kwamba imani inajengeka na vitu ambapo kwamba ziko ya, ya mwari. Kwa vile ile Uislamu ni vitu zinaonekana hadharani lakini imani ina, ina, ina, inajengeka na vitu zenye ziko katika moyo wa mtu kuamini ile. na ile ihsani kwamba ihsani ni, ni mtu kuwa na muraqaba popote ambapo kwamba atakuwa anajua kuwa Allah anamuona katika ibada na katika kuishi na watu mpaka hata katika kuchinja yule mnyama inatakana pia ihsani kama tulivyokuja kuona. Wa minha Miongoni mwa ibada kuna dua kumuomba Allah ni ibada wal na kule kuogopa Walrajau na kutarajia wa na kutegemea warghaba na kuwa na shauku <laughs> Warahba na kule kuogopa wal khushu, na unyenyekevu wal na kule kuogopa kwa ambao kwamba kumejengeka na ilmu Walinaba na kutubia wal, wal na kutaka msaada wa li na kutaka kinga Wale li istighatha na kutaka kuokolewa ama nusra wa dhabhu na kule kuchinja pia ni ibada wa na kuweka nadhiri ni ibada wa ghayru dhalika na nasiyo kuwa hayo kwa sabu ibada sizi si hizo pekee yake imeshawakasema wa ghayru dhalika min anwa'i libadati allati Allahu biha yasiyo kuwa hayo eh ambako kwamba ni waghairu dhalika ni yasiyakuwa ayo min anwa'il ibadat katika sample zingine za ibada lati amr Allah biha ambako Allah amiamrisha kullu halillahi ta'ala zote zinafaa afanyiwa Allah subhanahu wa ta'ala na dalili ya kuonesha kuwa ibada zote nafaa kufanyiwa Allah akatoa dalili aliposema wa anna almasajida lillahi fala taduu ma'allahi ahadan eh, na tafsir kisha anasema faman suara famina hayashai an chochote katika hizi ibada kwa asiyekuwa Allah fahuwa mushrikun kafir Atakuwa amefanya shiriki na vile atakuwa me, amekufuru kwa hivyo shirki tunapata maana yake hapa nini ni kuelekeza miongoni mwa ibada kwa asiyekuwa Allah si lazima ibada zote mtu amfanyie asiyekuwa Allah la mfano ibada ni moja zile 99 ukawa unamfanyia Allah. Iya ya 100 ukafanyia siye Allah anta mushrik, unakuwa wewe ni mshirikina. Lazima zote umfanyie Allah. Ndio kasema. akasema faman sarafa minha atakayefanya katika hizi ibada. Shei aliyegairi Allah, akamfanyia siye Allah fa huwa mushrik atakuwa amefanya shirk, kaafu ni atakuwa amekufuru. Na akatoa dalili kuhusu hiyo. Nasema Allah anasema wamayad'u ma'allahi ilahan akhar atakayemuomba Allah na mwingine la burhana lahu bih ana dalili ya hiyo Kuwa Allah nafaa kuombwa na mwingine fa inma hisabuhu inda rabbi lakini hisabu yake kwa kwa Allah inahu la yuflihul kafir Allah akasema bila shaka waweza kufaulu mbele yake wale waliokufuru wali hakuna hoja yote watatoa ili wajitetee wasio wenye kuadhibiwa waweza kufaulu kwa hivyo naonesha wazi waifai kumuomba Allah na mwingine bali inafaa muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake wa katika hadith anasema wa fil hadith adua mukhli lil ibada katika hadith unasema duani bongo ya ibada ningeona unasema hii yi hadith iko na iko na udhaifu lakini hadithi hapo kwamba ni sahini ya Numan no bin Numan no ibn uh, Numan no anaitwa Numan no Mwanabashir, Numan Kuna hadithi ya Numan ambapo kwamba ndo umetaja hadithi ambapo kwamba ni sahihi ambapo kwamba inasema adua huwa huwa ni ibada. Adua huwa adua ni ibada ni ibada. Kule kuinua mkono na kuomba ni ibada. Kwa hivyo mtu kuelekezea wasiyekuwa Allah. Na kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amesema Mola wenu kwa niombeni kisha kuishia hapo akasema astatibu Ni niombeni na mimi nitakuwa mwenye kuwajibu kwa hivyo Allah tumuombe, kisha akatwambia atakuwa mwenye kutujibu kisha anasema innalladhina yastakbiruna an ibadati wenye kufanya kibri na hii ibada wakawa naabudu vitu zingine wanaomba vitu zingine kinyume ya Allah sayadkhuluna jahannama madakhirin itakuwa ni sababu ya wao kuingia katika moto wa jahannam wadhalilike kule katika moto kwa sababu hii ibada Allah amesema wazi niombeni ndawajibu watu wakawa wanaomba mizimu wanaomba miti wanaomba kadha na kadha kwa hivyo kwa ajili ya hii ibada wameelekezea si Allah Allah anasema watakuwa kuingia katika jahanam wadhalilike wa zaidi aya hapa inaonyesha kuwa duani ibada aliposema yastakbiruna an ibadati ibadati hapa ikakusudiwa nini ni dua ibada dua ukawa naelekezea vit, eh, vitu zingini. ibada ya pili anasema wad eh, dalilul khauf dalil ya khauf kwa ni ibada Allah anasema falat khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin na wala msiziogope hizo vitu zingine kuogopa jini kuogopa kaburi kugopa miti fulani wahafuni ni ogopeni mimi kisha ikashikanishwa na nini in kuntum mummy ni mumin. haifai ogope kaburi ama miti fulani ama mzimu fulani nafaa muogope Allah kwa sababu Allah ndio mwenye uwezo wa kila kitu kwa hivyo hofu kama tunajua kuna hofu ile ya kawaida ya tabia ambapo kwamba si shirku kama kuna watu wanaogopa labda simba ama aduhi Sawa ama mtu anaogopa moto hii ni kuogopa ya kawaida mbapo kwamba ingii lakini mtu akaoogopa kaburi fulani kwa ina uwezo fulani kitajua kaburi yuko tayari kujisalimisha kwa chochote ambako kwamba amefanya ama akaoogopa miti fulani kwa ina miti na uwezo fulani hizo zinaingiza mtu katika shira ama mtu akaoogopa jini na tunalijua sisi na majini tumeumba ili tumwabudu Allah haifai mwingine tena aabudu mwingine mtu akaoogopa jini kuliko venye inafaa kumuogopa Allah kwaib Allah, nasema wala msiziogope hizo liogopeni mimi ikiwa kweli nyinyi ni waumini hii ni sharti ya kwamba ni muhimu zaidi ikiwa mtu imani yake jatimia hawezi bado ataogopa hizi vitu zingine lakini ikiwa kweli we ni mumin, utajua Allah ndio mwenye uwezo wa kila kitu na utamuogopa yeye zaidi kuliko kuogopa zile vitu zingine na ibada ya tatu wakataja raja kutarajia ar -raja, kutarajia Musilamu siku zote anafaa kwena ar -raja. Izi ibada unafanya unatarajia thawabu kwa Allah. Ukiwa mgonjwa unatarajia shifa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na matatizo unatarajia ile nusura kwa Allah kwa siku yote Allah ataniondoa katika haya matatizo. Haifai mtu kukata tamaa. Kila saa inafaa na raja, kutarajia kwa Allah. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, faman kana yarju liqa'a rabbi yoyote mwenye kutarajia kuwa atakutana na Allah, ama anajua kuwa atakutana na Allah Subhanahu wa Ta'ala anafaa afanye nini akaambiwa faliya amal amalan salihan basi lazima afanye vitendo ambapo kwamba ni nzuri na tulisema amali suali, lazima ifanywe kwa ajili ya Allah na ifa, ifanywe kama alivofundisha Mtume صلى الله عليه وسلم hiyo amali sasa katika hizo vitendo anapofanya wala yushrik biibadati rabbihi ahada katika kutekeleza zile ibada achunge asimshirikishe Allah katika hizo ibada zake na hii wanavioni wakazungumzia mara nyingi ni ria. Mtu anafanya amali njema lakini riya ikaingia ndani, ikaa imeingia shirki ndogo. Ni amali swali inaonekana lakini ile, ile kwa moyo wake anakusudia ana mambo mengine. Kwa ikawa ni amali swali, lakini amemshirikisha Allah katika hiyo amali swali. Kwekawo, lazima mtu achunge ili apate amani mbele ya Allah. Katika kufanya hizi amali zake njema lazima achunge shirki zaidi ndio kama ni shirki kubwa itabatilisha mali zake zote na kama ni shirki ndogo itaharibu ile amali ambayo kwamba shirki imeingia ndani yake ndio Allah akaieleza wazi katika hizo amali njema achunge kabisa simshirikishe Allah na yoyote katika zile vitendo kwa hivyo muislamu lazima kuwe na ile araja anatarajia wema kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akaweka wazi kwa yule yote ambokuwa nataka kupata usalama mbele ya Allah basi lazima afanye amali njema na hizo amali azichungie kutokamana na uchafu wa shirki sije zikamwaribia zile amali zake ikawa amechoka patupu yani amechoka bure na ibada ingine wa dalili utawakkuli kutegemea tegemea ni mtu kuiegemeza moyo wake kwa Allah subhanahu wa taala ikawa wewe siku zote unamtegemea Allah na Allah ameweka yoyote mwenye kumtegemea atamtosheleza yani watu mtu akona wasiwasi katika maisha Mtu anafanya kazi ndio anitegemea ile riziki yake lakini ana wasiwasi je ni kifutwe ndaishi vipi je dini yangu ikiharibika itakuwaaje lakini nafao yegemeze moyo wake kwa maana hu mtemegemea Allah pamoja na kufanya sababu za, za, za kisheria Allah anasema wa'alallahi fatawakkalu in kuntumumin na kwa Allah ni mtegemee yeye tu ikiwa kweli ni waamini ikiwa mtu ni mumin basi amtegemea Allah stegemei riziki na watu wanategemea riziki kisafiri akisafiria anaangalia kama iko kwa mkono lazima ikaitafute tegemea kitu fulani bangili fulani kama hakuna basi anaona hawezi pata usalama lazima arudi lakini muislamu anatawakkal Allah mwana mtume sallallahu alayhi wasallam anatuaambia ukitoka nyumbani usemaje bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah soma iduama shetani wanakimbia kando yako soma twezani na mtu ambaye kwamba ametoka akimtegemea Allah kisha unapata ya Allah unalinda na kadha na Allah katika aya amesemaje wa man yatawakkal anallahi fahuwa hasbu yeyote mwenye kumtegemea Allah Allahatamtosheleza Allah shaweka Allah dhamana tayari yeyote mwenye atamtegemea bila shaka atamtosheleza kwa hivyo hii baada ni muhimu ya kumtegemea Allah muislamu siku zote inafaa kumtegemea Allah kwa sababu ukimtegemea Allah ndio umetegemea sehemu ambayo kwamba ikosekani lakini ukitegemea mali inaweza kukosa kutegemea mtu fulani anaweza kufariki ukategemea kitu fulani anaweza kosa kufikia lakini kumtegemea Allah umetegemea semu ambapo kwamba uweze kuikosa si usiku si mchana saa yote Allah subhanahu wa taala atakukuta kwa kutegemea ni, ni ibada na inafaa ilekezwe kwa Allah na wale jeaka tazo kutegemea kitu ya kawaida kama mtu anasema nitegemea mtu fulani ataletea pesa yangu ama nitegemea mtu fulani nimemtumia kitu fulani ataliletea hizi haziiingii katika ibada lakini kutegemea ambo kwamba ni ibada ni mtu ikawa moyo wake yote amefunganisha na, na Mwenyezi Mungu ikawa ana wasiwasi katika maisha kuwa kwa hii ikikua hivyo aje. kuna watu wani wako sawa lakini zile kutokumtegemea Allah na wasiwasi nyingi pata mtu sasa vita ikitokea hapa tutaenda wapi yani wasiwasi nyingi Allah yuko naona muislamu anawezaishi sem yote kwa sababu anamtegemea Allah na Allah ameweka wazi kuwa yote mwenye kumtegemea atamtosheleza si katika biashara chochote ili unafanya Mtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ameweka wazi kuwa atakutosheleza. Ibada nyingine ametaja ar wa rahba wal Hizo zote zimetajwa katika aya moja nani katika sura tul anbiya ipokuwa namzungumzia Zakaria alipokuwa amenifika katika uzee zaidi na mke wake ni tasa akawa namuomba Allah amjalie apate mtoto. Allah akamjalia ka pata mtoto lakini katika ile hali kabla wajapata mtoto Walikuwa katika hali gani ndio Allah anataja hapa anasema innahum kan yusariuna fil khairat wao katika hali ambapo kwamba walikuwa wameahidiwa kuwa watapata mtoto walikuwa wepis ziidi katika kufanya mambo ya yaheri wayaduuna na nauku wakituomba Rahaba kwa shauku sabab raghaba ni na ni, ni, ni na ile shauku ya kupata kile unachokipenda yani mtu akawa ana ya kupata kile anachokipenda. Ana unatatamani kupata kile unachokipenda ile raghaba unakuwa na Kama mtu akitajua jannah anakuwa na raghaba. Ama mtu fulani mfano wako nje akakuaridi kuwa atakuletea kitu fulani. Akakwambia atakuja kitu fulani na ile kitu anaipenda unatamani kila saa afike lini kwa na ile raghaba ile kupenda kupata ile unachokipenda. Kwa hivyo wale ku na ile raghaba kupata ule kupata, kupata ule mtoto warahaba na huku vile vile na wanaogopa wasije wakafanya makosa ikawapelekea wao kutokupata yale ambako kwamba wanatarajia kupata ile e, warahaba ni kuogopa ambako kwamba inakupelekea wewe kukimbia unachokiogopa kama mtu akiogopa moto atakuwa mbali nayo. kwa hivyo wakawa wanaogopa wasije wakafanya kitu ambako kwamba uende kumkasirisha Mwenyezi Mungu akakosa kupata uh, yule mtoto ambako kwamba wanamuomba Allah kwa hivyo walikuwa katika hiyo hali ali ya ra'aba ra'ba wa rahba wa lana khashiin Allah na sifu akisema na wao walikuwa wanyenyekevu kweli kwetu sisi katika kuomba na nini na ile hali ya mtu mumin pia unapomuomba Allah Amu unapotaka kitu katika kwa uh, Allah subhanahu wa ta'ala lazima ukuwe na ile rahba na vile vile ukuwe na rahba ona katika dua mtu anasemaje rabbana atina fi dunya hasana wa fil hasana pia kisha unasemaji wa kinadhaban nar na na rahaba ya, ya kusamiwa madambi na kuingia janna na vile vile pia unaogopa usije ukaingia katika moto wa jahannam na walikuwa na khashiin wa nyenyekeo ya pia ni vile vile ni ibada za moyo mbo kwamba moyo ndio inakuwa na ile utulivu kisha ndio inapelekea mwili katika ku, kupata ile utulivu wa dalilu na khashiya ya vile, vile na khashiya ni ni kuogopa ambao kwamba imejengeka na elimu ya unayemjua unaimuogopa hashi ya unapomjua Allah na kuogopa kumuogopa Ani napele yani ni elimu iliyojengweka unamjua ule unamuogopa mfano kama venye tumekaa wengine wameajiriwa wame mfano si sasa ule ule mwajiri wa wako akiingia hapa utajipata kwa katika hali fulani watu wengine watakuwa sawa si ndio kwa sababu lakini yeye ana kwa sababu katika a fulani, wenda hata akaamuka akataka kaae pale na kadhalika kwa hivyo hii hashiya ni kuogopa mbekomba kumjitengeka na nini na elimu wallah anasema inama yakhsha allah min ibadihi al ulama miongoni mwa wenye kumogopa allah miongoni mwa waja wake ni wale wenye kuwa na elimu ukimjua allah inakupelekea wewe kumuogopa mtu akopani mbona afanye kitu fulani sababu ana muogopa allah Nakini yule muogopi allah atatuaona nafanya kila kitu hata watu wanashangaa lakini mwenye kumjua allah basi inakupelekea wewe kumuogopa ya Allah. Kwa hivyo hapa akatoa ka dalili anayosema fala takshawhum basi usiwaogope wao, wakhshawni niogopeni mimi. Usiogope ni, watu. Ikawa inakupelekea ajili ya kuogopa watu mpaka ukafanya kitu ya haramu kwa sababu unaogopa watu. La. Ama watu mpaka yakakupelekea kufanya shirku. Haifai. Kwa hivyo kumwenye kuogopewa kumu, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibada nyingine anasema ni inaba. Inaba ni ni, ni kama tauba vile lakini kwa zaidi ya tauba kwa sababu inaba ni mtu anatubia na kushikamana na ile faeri na tauba mtu anaweza kuwa ametubia lakini afanye khairi yote au sivyo kule nje unaweza mtu mzee anakuambia bana mimi nilikuwa nafanya hivi lakini sikuje nimetubia sifanyi lakini aswali swali huyo ametubia lakini ana inaba haja kushikamana na ibada inaba ni ile unatubia na saa hiyo unaanza kushikamana na ibada ndio Allah anasema wa anibu ila rabbikum waslimu wa la nafanyeni na araq rajieni allah araka kwa allah subhanahu wa kwa mtubie na mjisalimishe mwanze kushikamana na ibada min qabli an yaati yakumul adhab thumma la kisha kabla adhab ijafikia kisha msipate msaidizi wa kuwatoa katika hiyo Ani kabla mauti ya kufikia ukatamani urejee uweze kufanya kadha na isezikani kwa hivyo ile inaba ni muhimu zaidi wa anibu ni haraka haraka fanyeni upesi kurejea murejee kwa allah subhanahu wa na mujisalimishe kutoka siku hiyo mwanze kushikamana na na ibada na maamrisho yake kabla jeuwafikia agabu kisha msipate msaidizi mtu wa kuwasaidia kuwa nusuru wa dalili isti'ana na dalili ya msaada kuwa kutaka msaada ni ibada ni kauli ya Allah kwamba tunaisoma kila siku naposema, iyaka na abudu wa iyyaka nasta'in kuwa atumwabudu mwingine kinyume yako ya Allah na wala tujitajie msaada kwa kinyume chakwako ani wewe tu ndo tunakuabudu na wewe pia tukilemewa na mambo yetu tutahitaji msaada kutoka kwako hii ni promise ambayo kwamba mje anatoa kwa mola wake unapokuwa na swali kwa wewe tu ndo tunakuabudu na vile vile pia huko nje tukipata shida tunairejesha kwako weyaka nastain lakini leo hii na staini ni wachache wenye kuitekeleza iyyaka nabudu na tafara watu katika safu na wa Allah lakini mtu akilemewa katika jambo anapata anapeleka kwa waganga kwa wachawi, mtu anasafiri paka Tanzania mwingine anaenda paka Mombasa Ani ibada iyaka staini inakuwa ni wachache wenye kuileta kwa Allah wanamuabudu Allah iyaka naabudu iko siku zote lakini iyaka ukilemewa na mambo mambo imezidi kule watoto wagonjwa mambo iende vizuri unapata mtu anaona hii Allah hawezi binadamu ndiye anaweza kumtekelezea ndio unaona mtu akifahamu kitabu vizuri wezi kufanya shirk kwa sababu kama Sheikh alivyotangulia mbele akasema asiyekuwa Allah zote ni viumbe. Sasa vipi kile alieumba atashindwa kufanya jambo ambalo kwamba tikimbi anaweza kufanya? Inaingia katika akili. Mtu dhaifu atiye uende kwake katika kutaka msaada na yule aliyemuumba hawezi kukusaidia. Niwezekani. Kwa hivyo yaka ya wa iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in ni promise kwamba mje anatoa kuwa wewe tu Allah ndio na tukilemewa na mambo kule nje mambo ikaenda vibaya biashara kazi tukasimamishwa tukapata mitiani mbalimbali mbali. wa iyyaka nasta'in kwako ndio tutataka msaidizi Sabu siku zote tunakoabudu kwa hivyo tukilemewa na kitu tunairejesha kwako wewe utusaidie Wiaka na staini. Wa hadithi na mtume anasema idza sta'anta fasta'in billah. Unapotaka msaada, taka msaada kwa Allah. Unapolemewa na mambo yote unataka msaada, basi fasta'in Taka msaada kwa Allah Subhanahu wa taala. Hapo ndi utapata uhakika wa kusaidisi ndaga msaada kwa mtu uteenda na mtu anakuambia ana, unaenda kwa ule, ana anaana lakini ukianza na Allah atakusailishia kwa wale wengine kuweza kukupatia kuhu, Allah ataleta asbabu yote na utaweza kupata ile kitu ambako naitajia unahitajia lakini anza na Allah lakini ukianza na binadamu kila mmoja atakukimbia sasa hizi ndio ni kodi za hizi ndio sije shule zimefunguliwa sije saizi ndio nini lakini muombe Allah usaidizi basi Allah atakuletea sababu yoyote mpaka wewe mwenyewe utashangaa ile usaidizi kwa istia, hivyo isti'ana ni ibada kutaka msaada Waddalil wa dalili na kutaka kinga kutokana na yale yenye kuogopesha ama yale yenye kudhuru kwa hivyo kinga taka kwa Allah nasema uonesha Kinga ni ibada ni kauli ya Allah katika aliposema qul a'udhu birabbil falq qul a'udhu birabbil sema nataka najikinga eh, na, na Mola alfalaki alfajiri Falak ni fajr wanasemai Allah ana uwezo wa kutoa ile giza usiku na kuleta ile mchana kukikinga na namshinda na nini namshinda kodi nini tamshinde ikiwa anatoa ile giza yote ya usiku ameleta mchana Ii shida yako unataka kinga si dhidi ya majini na nini ni kitu kidogo sana. Kwa kusoma ukisoma hizi sura utaona zimekuja kwa kinga. Kula a'udhu bi rabbil falq ma na kutoka na sharu viumba kwa sababu katika viumbe vya Allah kuna zingine ziko na sharri. Kwa jikinga kutoka na shari zao kupitia watu bali utajikinga kutokamana na yule aliyeziumba. Kwa na e, Indonesia ni, ni ibada. Kula na wakula a'udhu bi rabbinnas na pia kusema Kula a'udhu sema na jikinga bi rabbinnas na mola watu weezi jikinga na watu Kutokamana na shari kupitia watu bali utajikinga kwa yule aliyewaumba mola wao umeelewana kwa hivyo ukisoma hizi sura ndio zikawa inafaa kusoma kila baada suala. Suala ya swala ya maghrib na fajar soma mara tatu kila zinabeba kinga iliyotimia wazi ambapo kwamba Allah ameweka ndani ya hizi sura sura za uchawi min sharri nafataati fil na hasad na nini zote unapata hapo na pia kuna adhkar zimekuja nyingi kama mtu akiingia chooni sabu chooni kuna wale majini ambao kwamba wanatuona sisi tuwaone kwa hivyo unaomba Allah kukinge mmsema bismillah allahumma inni a'udhu bika minal khubuti wal khaba'ith vile vile jioni kifika adhkar za jioni na asubuhi a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq tuman sasa mtu waizi shukia semi yote akasoma hii dua isipokuwa Allah atamkinga mpaka aondoke hiyo sema. Umeshukia pale labda mnasafiri gari ikaaribikia yote Ukishuka sema ya maneno. Au umeshukia sema fulani sema ya maneno. Kuna azkari ya kuingia katika kari ya uomba Allah kukinge na shari ya uko katika hiyo kijiji na shari ya watu wa pale ndani na sharia ambokuombe uko pale na kupa khairi ya pale na kadhalika. Kwa hivyo zote zimekuja kuonesha isti'adani kinga eh, ni ibada. Kwa hivyo mtu afai kutafuta kinga kwa majini. Kwa sababu kutafuta kinga kwa majini zinawazidishia taklifu aliyojua kama Allah alivyotaja katika suratu tuljin. Watu walipotaka kinga eh, miongoni mwa wanaume wa kibinadamu walipotaka kinga kwa wanaume wa kijini wakaazidishia taklifu, wakaambia lazima amchinje, lazima afunge msaafu kwa mgungi nayo chooni sikoje damia hethi andiko kwa nini? Yaani wakafanya kufuru yali ya juu. Wengine paka walazimishwa uh, wafanye mambo ambayo kwamba haifai ili sasa majini ziwakinge. Lakini ukitaka kinga omba Allah katika kusoma maneno yake ataku kinga. na kadhalika Allah atakukinga na wale yote ambao kwamba wewe una unaogopa. Kwa sababu wadui wetu ni wengi ambao kwamba tuwaone sisi majini tuwaoni. Wa hujui kama leo labda mtu anataka kufanyia uchawi au hujui. Lakini ukisoma hizi sura tayari Allah anakuepusha nayo anakuepusha na kila balaa. Wa dalil istighatha na dalili ya kutaka nusura na kinga kuwa ni Allah Subhanahu kutaka kuokolewa. Isti'adha ni kutaka kuokolewa. Mtu anapona amelemewa na jambo anataka kuokolewa basi atake kuokolewa na Allah. Kama vile Mtume S.A.W alivyofanya katika vita gani? Vita vya ba, Badri watu wa walipokuwa ni wachatu wale washirikina ni wengi mtume alipoona hali venye inaenda akafanya istighara kwa Allah Allah akafanyaje akamjibu malaika wakashiriki katika hiyo vita Allah anasema wa idhi yastaghithuna rabbakum kumbukeni mulipotaka nusura kwa Allah lakum Allah akawajibu malaika wakashiriki na Uislamu wakawa wenye kushinda kwa hivyo ukiona unalemewa na jambo muombe Allah Mambo unaona iende vizuri muombe Allah akuokoe kutokamana na ile janga ambalo kwamba imekupata. Usitake kuokolewa na majini na vitu zingine kadha na kadha. Leo yeye Allah unapata mtu analia shef, Kwa mganga na mchawi na wengine paka mapasi nasema niokoe. Sasa ukiniacha hivi mimi Sioni mbele isipokuwa wewe tu Aya manienu, inafo Allah. Aya maneno yanafomuoneza Allah Subhana wa Taala akuokoe kutokana na yale kwamba amekukumba abda mambo mengi yamekuzingira na nini muombe Allah akuokoe akutoe katika ile hali ambayo kwamba uko ndani yake kwa hivyo hiyo kutaka kinga uh, kutaka nusra, ama kuokolewa ni ibada ambayo kwamba inaitwa ibada nyingine ni adhabu hii kutaka kukiw, kuchinja kuchinja yule mnyama ambao kwamba anaruhusiwa kuliwa katika sheria na kuchinja sehemu ambayo kwamba sheria inaruhusu achinjwe kuwa ni chini ya shingo Sabu kuchukua ng'ombe uchinje juu ya shingo hiyo itakuwa si huku yalalishi hili. Kwa hivyo unachinja yule mnyama kwa kumwaga damu yake, unatoa roho yake katika kumwaga damu yake katika njia ambayo kwamba ni mahsusa ambayo kwamba sheria imeiweka. Kwa hivyo ni ibada. Nasema Allah qul innas salati wa nusuki sema hakika swala zangu zote na ibada zangu zingine zote kama za kuchinja, wa mahaya wa mamati na uhai wangu na kifo changu lillahi rabbi, la alamin. Yote ni kwa ajili ya Allah. Mola mlezi wa ulimwingu mzima la shirika la ambo kwamba Allah anaamshirika ana sawa kwa hivyo ibada zako kama venye swala unafanya kwa ajili ya Allah pia ikifika kuchinja chinja kwa ajili ya Allah mwa mina sunna na katika sunna mtume anasema haja mtume sallallahu alayhi wasallam la anallahu man dhabaha li ghayri la niwa na la ana, man ana laniwa, na ni kuweka mbali na rehema ya Allah yule mwenye kuchinja kwa asiye Allah Chinja kwa ajili ya jini ya mtu ama kuchinja kwa ajili ya kuogopa shari ya jinni eh, mtu akachinja kwa ajili ya kisirani kadha na kadha hizi zote zinaingia katika mambo ambapo kwamba zinaingiza mtu katika ushirikina kwa hivyo mtu nafaa chinje kwa ajili ya Allah asitinje kwa ajili asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala naam nukta ya mui, ya ingine ya ibada ni uh, nadhari ni kuweka nadhari Nadhiri ni ibada ambapo kwamba mtu mwenyewe anajifunganishia nayo mtu akasema lau Allah atanjalia kitu fulani nitafunga ama ile amepata jambo fulani akasema madam nimepata isku siku fulani nitatoa sadaqa ama watu wengine tunaona mara nyingi mtu anatafuta kazi anasema ya Rabbik unijalie nipate kazi nitafanya kadha na pia wanavyona wamesema pia mtu anapokuwa Muislamu anakuwa ameweka nadhiri ya kumtia Allah Kakuwa utaswali utafunga na kadha Sawa lakini ina zingine zinafanya hifai kila wakati hii baada ya nadiri mtu ufanye ikawa ni tit for tat nitafanya kadha bali inafaa katika dharura jambo fulani limekupata ukamwambia ya rabbi kuntua katika hili janga ndafunga siku moja kwa ajili ya kushkuru Saa ama Allah ukinijalia kesi yangu iende sawa nitafanya kadha sasa katika kufanya ile kadha wanavioni wametaja wame inafaa masharti za nadiri wameweka mfano nafikiri kama ini ya kwanza wanasema hiyo ni kwa ajili ya Allah pekee yake. Sababu kuna watu wanakea waganga wao nadhiri, si ndio? mambo fulani nitaleta mbuzi nitafanya kadha. Iwe ni kwa ajili ya Allah. Ya pili iwe ni kitu amboko ambako unaweza. Usiweke nadhiri kitu amboko ambako huwezi. Useme nitafunga mwezi mzima na uwezi. Unielewa? Nadhiri na file, kitu amboko unaweza, ni kitu nyepesi amboko ambako kuitekeleza. Ya tatu iwe ni kitu amboko na unamiliki ukasema ya rabbi kunije nini nipate kitu fulani nitatoa rumu mbili ya mskiti. na labda si hapo ni ya family ya ama mtu amekupatia pesa umwekee akikukinishe anasema niweka nadhiri nikatoa sadaka hifi inafaa kitu ambacho wewe mwenyewe unamiliki kisha nadhiri iwe ni kwa ajili ya toa katika maasi ya faa mtu asemeni nipata kitu fulani eh, tutafanya basi usiku watu wacheze mziki mpaka asubuhi hiyo ni maasi ya hifi nadhiri inafaa katika toa sontu nasema mwenye ameweka nadhiri kwa ajili ya ya, ya kumtia Allah basi yatimize na mwenye kuweka kwa ajili ya maasi asifanye mahasia so usiweke nadhiri ya kumwasi Allah kisho wakeeka sharti ya mwisho akasema utekeleze hiyo nadhiri usitekeleze sehemu ambayo kwamba eh, anaabudiwa siakuwa Allah mtu akasema mimi naweka nadhiri lakini nitachinja lakini nitachinja siku ya Christmas sawa ama ntachinja lakini nitachinja makaburini kuli la usi usi usi takeleje sisi wa watu wanafanya ibada ambako si ibada zenye kuenda kinyume Allah anasifu wenye kutimiza nadiri katika hii sura anasema yufulu na bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhum mustatira Sema wanawali wenye kutimiza nadhiri zao na wana wanaogopa siku ambapo wa kwamba shari yake tena yani ya kiamu kwa hivyo wanatimiza zile nadiri zao kwa hivyo nadhiri weke kitu ambako kwamba unaweza kuna watu hata wanasafiri kutoka hapa paka mambasi. Mtu anaona labda kuna maajali na anasemwa ya ni nikifika salama nitafunga siku moja. Akifika akiambiwa afunge anasema ah hiyo ilikuwa tuona Ukeka Ukiweka nadhiri nafaa uitimize. Bora umezingatia zile masharti za nadhiri. Usiweke kitu ambako kwamba una uwezo Sawa? Uzingatia ya masharti ni ibada. Mpokamba mtu anajiwekea anajifungia mwenyewe. Eh? ndam katika msingi wa pili aslutani msingi wa pili maarifa tu dini le islam kuweza kufahamu dini yako ya kiislamu kwa kusoma si kwa kuiga unaona watu ana mtu anaingia msikitini anaangalia watu wameweka wapi mkono pia anaweka la lazima uwe na ilmu, ukiwa na ilmu, autaangalia watu ni kama una ilmu, inakuwa ni tatizo. Mtu anafika pale ya udhuwa Hapa hapo watu wanafanyaje na anafanya. Kwa hivyo kujua dini yako kwa kusoma ni jambo ambalo kwamba ni muhimu. Tunafahamiana? Ujue dini kwa kusoma. Na ma, anasema tu dini le islam bila adilla. Maana yake nini maana ya Uislamu? Anasema wa huwa li istislamu lillahi bi Maana Uislamu ni mtu kujisalimisha kwa Mola wake katika kumpokeza al ni mtu kusarenda kujisalimisha kwa Allah kuwa kutoka leo nitakuabudu wewe Allah peke yako na unajisalimisha kwa Allah katika tauhid kisha wal lahu bit na unakuwa mnyenyekevu katika kumtii Allah al ile unyenyekevu katika kutii amri za Allah huko mwenye kubishana unaamrishwa hivi unasema aami tafanya hivi bana a, -a. bitwaa unakuwa mnyenyekevu katika kutii amrisho ya Allah. Tukiambiwa hivi Allah amekataza unawachana nayo. Allah ameamrisha hivi unatekeleza. Lakini ukowe mwenye kubishana ukasema ndio Allah amesema hivyo lakini kikwetu sisi hiyo hapana. Kikwetu si tumezoea hivi. Ndioona Muislamu akiwa Muislamu na bado analia kikao ajijisalimisha kwa Allah. Mtu anafaa ajisalimishe kiasi ya kuwa. ana lake sipokuwa anaoongoza Allah amemwaamrisha nini afanye Allah amemkataza dini ya wazi. Lakini mtu Muislamu lakini ah kikwetu bana mambo ya harusi ni kadha kikwetu bana tunajua Uislamu ni hivi lakini kikwetu inafanywa hivi na hivyo si hiyo hujisalimishe. Nikoona ilei katika harusi zetu, mazishi zetu zinaenda kinyume na dini. Bali hata watu wengine wanaenda kuposa pahali wanakwambia hapa shida kumsilete mambo ya dini hapa. Wanakataa kabisa sasa kuna uislamu gani ikiwa mtaki mambo ya dini hawa ataishi aje ikiwa yeye mtaki dini na dini ndio inafaa ifanyaje iuwashkanishe lau kama mtu atakuja na mambo zake za, za, za kabila yake uislamu itakuwa wapi kwa hivyo ni mtu anajisalimisha kwa Allah na anakuwa mnyenyekevu katika kutii yale ambapo kwamba Allah amemwamrisha na kuwacha yale amekataza kisha wal baraa na mtu kuwa mbali na ushirikina fikra zote za shiriki anjiweka na mbali nazo wa hii. na wale wenye kumshirikisha kwa sababu kujiweka mbali na shirki wewe na marafiki zako ni washirikina wallahi atakuingiza kujiweka mbali tuna na shirki na marafiki ni ukiwa mgonjwa atakuletea hizo fikra siku ya kwanza utasema ah siwezi bana hiyo ni shirki siwezi kufanya bana endeni ugonjwa inazidi inabidi weniwe simu ule jamaa ule anapatikana wapi na nini ushaanza kuingia kwa hivyo inafaa ujiweke mbali na shirki na wale wa washirikina pia uwe mbali nao. Ushiano wako na we ni kwa ajili ya dawa peke yake kuwakataza shirki. Lakini si atile urafiki ali ya juu. Wallahi nyingi utashanga Mtu mgonjo marafiki zake wanaambia tuende kwa pasta fulani hii mambo Kwa nini kwa marafiki ni washirikina na hiyo hali utapata mwisho wamempeleka kule. Kwa hivyo kuwa mbali na shirki na kuwa mbali na wale ambao wa kumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha anasema wa huwa thalatu maratib na uislamu iko na daraja tatu au ngazi tatu al-islamu kwanza ni uislamu mukwambi iko na nguzo tano wal-imani ya pili ni iman ya juu kabisa ni wal-ihsan kisha Sheikh rahimahullah Ta'ala anasema wa kullu martabatin laha arkan na kila nguzo hizi daraja martaba kila moja iko na nguzo kila ngazi kila moja iko na nguzo fa arkanu lislamu li khamsa maarufu kwa nguzo za islamu ni ngapi ni tano shahadatu an la ilaha illallah onee naanza na nini na shahada inaanza na swala kuwa ni kushudia ujio na kushuhudia nini shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah makusudia kuwa muhammadi mtume wa kuwa allah tunashuhudia kwa utaabudu sipokuwa allah kuwa na unashuhudia kuwa Muhammad ni mtume wa Allah chochote ambacho kwamba atakuja nao ntachukua kwa sababu najua imetoka kwa nani kwa Allah wa iqamus kisha utasimamisha swala kuna tofauti ya kuswali na kusimamisha kuswali unaizo swali swala yote imeisha lakini kusimamisha kwa siku Unaswali, una, swali, una swali, swala ngapi tano fajr dhuhr asri, maghrib isha <laughs> fajr dhuhr asri magharibi sha unasimamisha swala la huyu utaswali swala 4 peke yake hujasimamisha swala wa iqamu swala uhakikishe umesimamisha swala nguzo zake wajiba kila kitu uhakikishe umeswali vizuri venyenye takikana wa ita uzaka na kutoa zaka katika mali yako kiasi fulani wa saumu Na kufunga mwezi wa ramadhan wa hajju baitillahi alharam na kwenda kwa hiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo wamesema hizi arkanu lislam ni li vitendo za dhahir zinaonekana Zabu mtu akiwa mslamu lazima ashuhudie watu wasikie na vile vile ukuswali utaonekana zakaa ule mwombea atajua saumu itajuliwa uh, ni kitu ya inaonekana na vile vile haji na mingine anasema na dalili kuhusu hizi dalili za hizi nguzo dalili ya shahada ni kauli ya Allah shaida Allahu annahu la ilaha illahu Allah mwenye ameshuhudia kuwa hakuna yote yanafaa kuabudu isipokuwa yeye eh na malaika pia ameshuhudia hilo na vile vile wanadamu katika wale wenye kuwa na elimu wale wenye kuwa na ilmu, ilmu ndio wamejua wale ambao kwamba wana hiyo vitu zingine lakini mwenye ilmu anajua bila shaka kuni ule amemuumba ambao kwamba kuabudiwa kwa hivyo allah katika wanadamu akasema wa ule na wale wenye elimu sema wal malaika wa ul bil na wale wenye ilmu sema, eh, wal wanashuhudia kuwa Allah amesimama katika uadilifu wake. La ilaha illahu, kuwa hakuna anayefaa kuabudiwa isipokuwa ya Allah, alazizu mwenye nguvu, Al-Hakim na mwenye hikma. Hikma ni yule mwenye kuweka kila kitu sehemu ambapo kwamba inastahiki. Wa manaha na la ilaha manake nini? La maabuda bihaqqin ila Allah. Kuwa kuna anayefaa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hii ndio maana yake. Ndio fikra za watu wengine kwa anasema la ilaha illa allah la, la khaliq illa allah Kuwa kuna mwenye kuumba isipokuwa allah hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa allah hakuna mwenye kuweka sheria ispokuwa allah Iyo si ndio manake yake watu wataweka sheria ya allah bado haja bado bado haja wa allah ama waje allah kuna mwenye kuumba isipokuwa allah bado haja kuwa muislamu hakuna mwenye kuruzuku isipokuwa allah bado haja kuwa Muslim. mpaka akubali kuwa hakuna anayefaa kuabudiwa kwa haki illa allah hapo ndio maana hii neno kuwa vitu zote zenye kuabudiwa ni batili isipokuwa ya Allah. La ilaha kuwa na neno lenyewe ila ilaha yi, la Allah neno yenyewe imegawanyika sehemu mbili. Una kukanusha na kukubali. La ilaha nafian ni kukanusha jami'a badu min dunillahi kukanusha yale yote yenye kuabudiwa kinyume ya Allah. Sema la ilaha umekataa hizo vitu zote zenye kuabudiwa kinyume ya Allah kwazistahike kuabudiwa illa Allah ukathbitisha isipokuwa Allah peke yake mudhbitan lil ibadati lillahi wa kuwa Allah peke yake ni anafaa kuabudiwa kwa ibada zote nafaa kuelekezewa Allah peke yake ndio wanavionyo wakafananisha haya ni kama mfano ya mtu aliochafuka mtu ikiwa amechafuka labda me, ni makanika amejipaka oil na nini na nini amefanya kazi nyingi amechafuka kisha Ameliwa kanzo nyeupe yavai. Atakuwa msafi huyo Kwa Kwanza anafaa afanyaje? Aoge. Kwa hivyo akasema la ilaha ajisafishe na aina zote za ushirikina kisha ndo ajipambe na imani. Ingewezekana ikawa mtu anasema la ilah nullah na yeye ni Kama mtu ni kwamba ni mchafu naamevaa nguo safi, msaidi na kitu yote. Bali kila wakati ndo anazidi kujichafua zaidi. Nakini mwanzo anafaa jisafishe na sampuli zote za ushirikina la ila ajisafishe na kila aina ya ushirikina illallah kisha abaki na Allah peke yake tu katika mambo yake yote katika ibada zake zote Allah subhanahu wa ta'ala Sema la sharika laho mko kwamba Allah na mshirika fil ibadatihi katika ibada zake kama annahu kama alivyokuwa ye Allah laysa lahu sharikun fil mulki kama alivyokuwa na mshirika katika ufalme wake na hii ya pili kila mmoja anafahamu kuwa Allah anamshirika katika ufalme wake katika kuumba katika utendakazi wake anamshirika lakini katika ibada ndio anamwekea mshirika Kwa hivyo unafahamu inafaa ufahamu Allah anamshirika katika ibada zake anafaa peke yake kama alivokuwa anamshirika katika utendakazi wake Tafsiri ya kuonesha kuwa la ilaha Allah imegawanyika sehemu mbili kuna kukanusha na kukubali anasema wa haladhi alladhi yuad'uha Tafsiri ambao kwamba inaweka wazi kalima la ila ilallahi kauli ya Allah ambayo kwamba anazungumzia Ibrahim alayhi salam akisema wa idha ibrahimu liabihi. kumbukeni Ibrahim alipoambia babaki yake na watu wake innani bara'un mimma ta'budun mimi ni mbali zaidi na hizi vitu ambao kwamba mnafanyaje mnaziabudu hizi masanamu na nini mi ni mbali nazo sikubaliani nazo illa alladhi fatarani isipokuwa alliyaniumba ndio ndamwabudu. Kwa hivyo akasema Ibrahim alisema inani baraun ni maana ya la ilaha amekataa hizo masanamu. Illa alladhi fatarani illallah isipokuwa Allah, Allah aliyaniumba ndio ndamwabudu to. So, Sawa. Mkaulu taala na kauli ingine anasema kuli ya ahli alkitabu taala ila kalimatin sawaa baina na wa baina Kul anambia mtume waambie au ya ahli alkitabu yenye mliopewa kitabu Myaudi na unaswara swala Ta ta'ala wa ila kalimatinsawa joni katika neno ambo kwamba ni sawa nao ni gani baina na neno ambo kwamba ni la sawa yetu sisi na nyinyi ama neno ambo kwamba itatuweka sawa sisi na nyinyi tuwe kitu kimoja neno gani alla naabuda illallah tusimuabudu Allah kwa hivyo inaonesha alla naabuda nini la ilaha sawa Illa Allah Ndiyo illa Allah ispokuwa Allah wala nushrika bihi shay'an wala tushimshirikishe na chochote wala yatakhidha ba'duna ba'dwan arbaban min dunillah wala sisi na nyinyi tusfanye wengine kuwa ni miungu badala ya nani ya Allah kwa kalima ya sawa ambayo kwa hivyo tuweka sisi tuwe tu kimoja ulimwenguni ni kalima ya la illallah kwa tusiabudi isipokuwa Allah lakini watu akisema tupike chakula sijuu tufanye nini aiweze tuweka kuwa sawa kalima ya sawa ni wao waseme la ilaha illa Allah. Itatuweka sisi wote kuwa kitu ki moja. Na wale ispatikane wengine kuwabudu. wengine miongoni mwetu sisi na wao kuabudu vitu vingine kinyume na Allah. Fa in tawallu ikiwa wao watakataa wataka, watageuka wakakataa fa qulushhadu tuambie shahidieni bi anna kuwa sisi ni waislamu. Kwa hivyo tofauti yetu sisi na nyinyi ni kumwabudu Allah. Ninyi kama mtakubali kuwabudu Allah peke yake basi tutakuwa kitu kimoja. Sisi wote tutakuwa lakini kama wengine watafanya wengine kwa niungo ni badala yenu, badala ya Allah, basi pale hatuwezi kuwa kitu kimoja. Shuhudieni kuwa sisi ni Waislamu. Kuwa sisi tunaamabudu Allah peke yake. Wa dalilu shahadati anna Muhammad Rasulullah na dalili ya kushuhudia kuwa Muhammad ni ya Allah kaulu ya Allah ambayo kwamba anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Anasema amewakujieni, kwa hakika amewakujieni mtume. Rasulun min anfusikum kutoka na nyinyi wenyewe na yeye radi kwa wale ambao kwamba wanasema mtume si binadamu na ni binadamu wanasema kuwa mtume si binadamu na, bin, na binadamu wengine wamevuka mpaka kabisa si ime kwa wanasema mtume ndio kiongo wa kwanza kuumbwa si Adam alayhi salam na aya imeza imewekwa azizallah anasema kwa hakika eh la kadijah rasulun min anfusikum mtume kwa jinsi yenu ya yani binadamu kama nyinyi binadamu kama nyinyi lakini tofauti yake na sisi yeye anapata wahi Cheo chake ni kikubwa lakini ni binadamu kama sisi anaenda sokoni kama sisi lakini eh, cheo yake ni ile mm -hmm. u, anapata wahi hiyo ni mtume azizun alayhi alisema mtume sallallahu Ilikuwa yanamuzunisha yanamuhuzunisha zaidi mambo ambapo kamba inawataabisha yani mtume alikuwa anahuzunika zaidi akiona watu wanataabika na kadha na kadha ma anitu na alekum na alikuwa mtume sallallahu anakuwa ana, ana, ana, ana, ana na ile ile pupa ya watu anawahangaikia ni muweze kuamini tume akiona mtu anaabudu asiyokuwa Allah alikuwa anamhangaikia anamfanyia bidii ili aerudi katika katika kumwabudu Allah yani alikuwa anaangaikia watu zaidi warudi katika nini katika kumwabudu Allah wa mbali na kuwabudu kuabudu asiyokuwa Allah bilmu'minina rahim na kwaoamini mtume alikuwa ni mpe, mpole zaidi na mwenye huruma kwao kwa, kwa kiwaahurumia sana watu kwa mtu akuja na fikra fulani inabidi amtulize kama yule jamali yeuuliza kwa mtume nipatie ni nikafanya zina mtume akasema muacheni akamtajia unapenda zina kwa kadha unapea ule jamaa katoka pale amechukia zina kweli yani alikuwa ni mpole kwa watu na vile vile ni mwenye kuhurumia watu zaidi akiona huruma wamaana shahadati anna muhammedur rasulullah maana kushudia kwa Muhammad mtume wa allah tawaatuhi fima amara ni kumtii mtume kwa yale aliyaamrisha kumkubali mtume Salla Allahu kwa yale ambayo kwamba ameamrisha wa tasdiquhu fi na kumswadikisha kwa yale yote aliyotolea habari kama kabrini kuna watu kukalishwa na kuulizwa maswali tunamswadikisha bila kuwa na wasiwasi mtume aliposema kuna mtu ameingia janna kwa sababu ya inzi na akaingia motoni kwa sababu ya inzi wale watu walisema wameweka sanamu yao sema mtu aji achinje mtu ana kaambiwa lahabib dababu akachinja akaingia <gibu> motoni kwa sababu ya kuwa inzi akaingia akai, akai janna kwa sababu ya nini ya kutokuwa ya, ya, ya inzi kwa hivyo tunamini tunaswadikisha hatuwezi sema inzi ni kitu gani madamu mtume amesema jambo si tunamswadikisha tukui na shaka na maneno ya mile, kwa kwa ke, mtume sallallahu madamu ya kutoka kwake mtume sallallahu alaihi Wajitinabu jitinabu ma anhu naha wazajar. na kujiepusha na yale mtume aliyokataza na kuyakemea unajiepusha na hali yote ambapo kwamba mtume amekataza na unayakemea vile vile kwa ayafai kabisa madamu mtume aliyakataza leo hii sisi siwezi kwetu ya nafaa bali nafaa tunajiepusha na yale mtume aliyokataza jambo la hili ambapo kwamba ni muhimu wa alla yu'bad Allah Na wala ifaikum wa'budu Allah illa bima shar'a isipokuwa kupitia mafundisho ya nani ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtu arusui kutawadha wala kuswali wala kufunga wala kufanya haji mpaka mafundisho yake yatoe kwa nani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam Haifai kuabudu Allah kwa jinsi yote ile mpaka ile mafundisho yake yametoka kwa, ya kwa nani kwa Allah sababu sisi tukimuabudu Allah tunaabudu venye anataka na tuwezinho anatakaje mpaka tufuate ule mjumbe ambako kwamba amemtuma kuwa mkiswali fanyeni kadha mkitawaza fanyeni kadha. Kwa hivyo mtu akifanya kinyume na hiyo ili ta kwa ibada yake ikubaliwe. Wewe utasemaje nikifanya hivi Allah anapenda nani amekwambia anapenda? Sababu sisi mtume ndio anatubainishia kwa Allah anapenda hili, Allah anataka ifanywe hivi, Allah anataka abudiwe hivi. Kwa hivyo mafundisho zetu tunaizitoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada zetu tunaziiga kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alaihi tain Kwa hivyo Allah utaala na fil wa cha nitaje dalil na haji alafu e, ke social tutapata nafasi Tumalize nukta hizi Anasema wadilul salat wa, wa zakat tafsiru tauhid ni kauli ya Allah wa ma umiru illa li yabudullaha mukhlisina lahud din Kuwa watu wa kuamrisho isipokuwa muabudu Allah na wamtakasie dini ama uislamu ujiamrisho isipokuwa watu wa muabudu nani mola wao na wamtakasie dini Wafanya amali kwa ajili ya Allah wa inikhlas hunafa wa yuqimus na vile vile wasimamishe salaa wa yutuuz zakaa zaka, wa tuuz zakaa wakifanya hivyo wadhalika deenul qayyimah na hiyo ndio dini iliyokuwa ya sawa wad dalilu suyam, na dalili ya kufunga ya Allah nasema ya ayyul ladheena aamanu ya yulamiin kutiba alaykum siyam faridhiwa kufunga kama kutiba alal ladheena min qablikum kama wale ambao kwamba walikuwa kabla yenu walikuwa nafunga la'alla kumtatakun ile mpate kumcha Allah wa dalilul haj na dalila haji ya ya Allah nasema walillahi alan nasi hajjal baiti li, e, man istata'a ilayhi sabila waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil alamin na Allah ame watu kwenda kuhiji kwa wale wenye uwezo wa kuweza kwenda kuhiji waman kafara na ule atakuwa na uwezo akatai apa faman kafara imanisi ule kufuru atoka katika dini la faman kafara na ule atakuwa na uwezo wa kwenda kuhiji na akakataa saa, so, ajue fa inna Allaha hakika ya Allah ghaniyun limkuasi Allah watu ania haji ndio Allah la mtu akienda anaenda kwa ajili ya nafsi yake si kuna chochote anamuongezea Allah tukasoma fa man kafara fa inna Allaha ghaniyun anil alamin Allah ni mkuasi ulimwengu haitajii ulimwengu bali ulimwengu ndo anamhitaji alamin kwa hivyo inshallah takomea hapo. Baada ya kesho tunaanza kurukaruka baadhi ya nini tuweze kuikamilisha. Inshallah wa la ilaha, ilaha wa Allah fekum. Wala <laughs> tumeenda ndio sana.